Tiana Primera Hora Molt bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. En l'informatiu d'avui ens fem ressò de la celebració pròximament d'una nova edició de la Fira de Segona Mà organitzada per l'Ajuntament de Tiana. Però l'informatiu d'aquest dimarts també serveix per tractar d'altres temes. El repassem titulars. Un any més, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Tiana en col·laboració amb la de Joventut i Medi Ambient tornen a posar en marxa la Fira de Segona Mà. L'acte tindrà lloc el pròxim 21 de novembre al parc del Camp de Futbol Vell i els tianencs i tianenques i les entitats interessades en participar ja es poden inscriure a l'Ajuntament. L'administració de loteria de Tiana assegura haver experimentat un descens del 25% de les vendes aquest 2010 respecte a l'any anterior, quan ja comença el compte enrere per la campanya de Nadal amb els dos grans pics de vendes amb els sorteig de la Grossa i del Nen. El responsable del comerç tianenc, Ildefonso Torres, ha manifestat tenir unes expectatives molt pessimistes. Amb una clara voluntat d'assolir un descans òptim per millorar la qualitat de vida a partir del pròxim divendres 22 d'octubre el casal d'avís de Tiana acollirà un total de 3 sessions que giren entorn als hàbits relacionats amb el son. Els tallers s'emmarquen en el programa de l'obra social la caixa pel benestar de la gent gran. Els props de 25 nens i nenes que han participat al concurso per lectors coneixeran aquest vespre quins han estat els guanyadors de la tercera edició del certamen. La Biblioteca Can Baratau acollirà l'acte de lliurament de premis que s'atorgaran aquells infants que més llibres hagin engolit durant aquest estiu. I en esports, el Centre Cultural i Esportiu Tiana s'ha imposat aquest cap de setmana per 3 gols a 1 a la Juventus de Mataró, al cuè de la classificació. Encara que no es presentava com un partit complicat, els tianencs van patir durant la primera part quan el rival va obrir el marcador, malgrat ser un maig clarament dominat pels homes de Joan Casal. Tiana, primera hora. Notícies.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 objectes un nou ús, i com explica la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Tiana. Mariona Segués. La idea és potenciar doncs, la reutilització de diferents productes que la gent té a casa en desús i que altra gent pot utilitzar, ja sigui a través de la compra-venta, l'intercanvi o obsequiant els objectes que ja no s'utilitzen. En l'edició del 2009 el mal temps va deslluïant per la fira, però tot i així una gran quantitat de gent es va apropar al llarg del matí al parc del camp de futbol vell, on s'hi van aplegar més de 50 parades. La voluntat de l'organització es repetia en guany l'èxit de convocatòria en una iniciativa que sembla prendre més sentit en el marc econòmic actual. Sentim seguís. L'any passat, en comparació a les edicions anteriors, va haver-hi una gran afluència de públic. Suposo que la situació econòmica actual, tothom aprofita qualsevol ocasió per adquirir productes o intercanviar coses que a casa ja no utilitza. Va haver venir gent de ja no només molta participació a Tiana, sinó també molta participació de fora de Tiana. Esperem que aquest any la participació es mantingui i, i que la gent sigui una activitat que tingui present en l'agenda anual. La iniciativa s'emmarca en els actes que es faran a la nostra vila motiu de la Setmana Europea de Prevenció de Residus. És en aquest sentit que la regidoria de Mediament ha organitzat una activitat adreçada al públic familiar que consisteix en un joc de l'oca que gira entorn al consum responsable. També la regidoria de Joventut està treballant en un tallit de reparació de bicicletes. El parc del Camp de Futbol Vell acollirà la fira el pròxim 21 de novembre de dos quarts d'onze del matí a dos quarts de tres de la tarda. Les inscripcions són gratuïtes i s'han de fer mitjans censant instància a l'Ajuntament de Tiana. El termini finalitza el pròxim 13 de novembre. L'administració de loteria de Tiana segura haver experimentat un descens del 25% de les vendes aquest 2010 respecte a l'any anterior. Quan ja comença el compte enrere per la campanya de Nadal amb els dos grans pics de vendes amb el sorteig de la grossa i del nen, el responsable del comerç tianenc, Torrés ha manifestat tenir unes expectatives molt pessimistes. Molt dolentes, les tinc molt dolentes perquè ho veig molt molt parat. Mira, sempre és l'última hora quan s'anima. Ah. Això és el que passa cada any, eh? però, però aquest any és un cas una mica, una mica rar ventes perquè les vendes no, mai havien baixat, a mínim no havien baixat mai un 25%. No han baixat més, com van fer aquesta aquest carrer quan lo vam fer peatonal, que no podien aparcar els cotxes, va baixar més. Però des de des de molts anys fins ara més o menys cada any ha estat més o menys igual, una mica, una mica més amunt, un 5% més a baix, però però és fluctuant, però bé, però és que aquest any, res. o sigui, aquest any un 25% Torres atribueix aquest descens al comportament de la crisi econòmica que assegura que ha causat estralls amb més força aquest 2010. L'administració tianenca disposa per enguany de més de 5.000 dècims corresponents a la loteria de Nadal, una quantitat que l'establiment rep en funció de les vendes de l'any anterior. Aquests dècims es poden adquirir des de la segona quinzena de juliol i des d'aleshores de s'han venut només poc menys d'una trentena. Encara que és amb la proximitat de les festes, quan augmenten les vendes, el responsable de l'administració L'administració de loteria ja n'assenyala un petit descens en aquests mesos respecte al 2009. Aquest comportament de les vendes en l'administració tianenca contrasta amb els resultats d'un estudi que s'ha fet públic aquest any sobre la pràctica, percepció i opinió dels jocs d'atzar entre els catalans. L'informe revela que estan molt arrelats entre la població i que 7 de cada 10 catalans juguen sobretot a la loteria. De mitjana, els catalans coneixen 15 dels 21 jocs que s'ofereixen ara per ara al conjunt del territori. El el joc més popular és precisament la grossa de Nadal, a la qual el 98% de les persones que hi poden participar hi juguen. Tiana Primera Hora Amb una clara voluntat d'assolir un descans òptim per millorar la qualitat de vida a partir del pròxim divendres 22 d'octubre al casal d'avis de Tiana, acollirà un total de tres sessions que giren entorn als hàbits relacionats amb el son. Els tallers s'emmarquen en el programa de l'obra associat a la caixa pel benestar de la gent gran, del qual Lourdes Pere Caula neix la coordinadora. L'objectiu de, del programa dels hàbits del son és millorar, com sempre, el benestar i l'estat de la gent gran. I en aquest sentit creiem que el tema del son és un tema que ens afecta a tots, a grans, joves, petits, però que en realitat és un tema bastant desconegut. I és un tema que el col·lectiu de gent gran, doncs, sovint, el viu com a preocupació, eh, molt sovint per desconeixement. I aquest era l'objectiu, posar a l'abast de la gent els nous coneixements que hi van haver en relació al son i els hàbits de la son. El son de les persones experimenta amb els anys canvis molt rellevants, com el fet de dormir menys i fer-ho de manera menys continuada, tenir la sensació d'un menor descans o perdre la capacitat de dormir seguidament durant la nit com també la de mantenir-se despert durant el dia. Mitjançant aquest projecte es vol fer arribar a la gent gran la informació i els instruments necessaris per tal que puguin optimitzar el descans nocturn. Els tallers han estat configurats amb l'assessorament del doctor Eduard Estivill, director de la clínica del son. Per tant, l'Eduard a terme als tallers s'ha editat una maleta amb un conjunt de materials didàctics com CDs o DVDs. A més, també cerca la interacció amb els participants per tal que totes les experiències serveixin per enriquir uns i altres. D'altra banda, si es té coneixement sobre aquests fenòmens relacionats amb el son de les persones grans, també es contribueix a fer un ús més racional dels medicaments per dormir, així com detectar abans possibles o potencials problemes. En aquest sentit, també es dona a conèixer l'existència d'unitats del son en diversos hospitals que poden ajudar a tractar-los. Els tallers entorn als hàbits del son començaran aquest divendres 22 d'octubre i s'estendran també el 29 d'octubre i el pròxim 5 de novembre. Els interessats poden formalitzar les inscripcions al Casal Davis, al mateix lloc on partiran les sessions. Tiana, primera hora, l'informatiu matinal de Ràdio Tiana. Tot seguit repassem altres notícies de la comarca en un format més breu. La gastronomia i el modernisme centren la visita aquest imarç de 10 directors europeus de l'Agència Catalana de Turisme a la destinació Costa de Barcelona-Maresme. Canet de Mar ha estat el municipi escollit per mostrar als visitants l'important patrimoni modernista de què disposa la comarca del Maresme. Els directors europeus de l'Agència Catalana de Turisme realitzen una trobada bianual de treball amb els representants de la Diputació de Barcelona. Aquest any les reunions tancades es faran a Sitges i la d'acostament als valors turístics de la província. Es dura a terme la destinació la destinació Costa de Barcelona-Maresma, on el Consorci de Turisme aprofitarà per promocionar dos dels principals atractius que té aquesta destinació, el patrimoni modernista i la gastronomia. Màrqueting de guerrilla és el nom de la segona sessió que programa el Maresme Centre de Negocis com a acció de suport a les persones emprenedores i de consolidació de les empreses del territori. La sessió pretén ajudar els assistents a incrementar les seves vendes amb una mínima inversió i un ús exhaustiu de les seves idees mitjançant tècniques de màrqueting que són una alternativa als mètodes tradicionals. Tindrà lloc el pròxim dimecres 27 d'octubre. L'activitat és gratuïta i té una durada prevista de 4 hores. I ara en Jamar continuen els problemes amb Copperfield, l'empresa encarregada de les obres de cinc carrers finançades pel Feols. Ara l'Ajuntament vol rescindir el contracte amb aquesta empresa, segons anunciat aquest dilluns l'alcalde Ramon Viñas, que ha assegurat que el consistori vol una solució immediata per no tenir les obres paralitzades durant massa temps. Recordem que l'empresa Copperfield passa per problemes econòmics i l'Ajuntament els va dir que no continuessin treballant de moment. De fet, el consistori va rebre una comunicació dels jutjats on es feia saber que havien fet diversos embargaments a l'empresa i que no se'ls pagués l'última certificació d'obra que haguessin presentat. Vinyes ha explicat que l'empresa no vol rescindir el contracte perquè no donen per perduda la possibilitat d'aconseguir finançament per continuar l'obra. Malgrat això, el consistori no veu cap possibilitat que obtingui els recursos econòmics.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 els prop de 25 nens i nenes que han participat al concurs per lectors coneixeran aquest vespre quins han estat els guanyadors de la tercera edició del certamen. La Biblioteca Camaratau acollirà l'acte de lliurament de premis que s'atorgaran aquells infants que més llibres hagin engolit durant aquest estiu. Entre tots els participants han llegit més de 200 llibres, una xifra que contribueix a consolidar la iniciativa que va sorgir amb l'objectiu de promoure la lectura entre els més petits. Sentim la directora de la Biblioteca Camaratau, Marta Kerr. Els ha anat molt bé, la veritat és que sí, perquè nens que els hi costa llegir, els pares ens han felicitat perquè és un repte, no? Això de, més més, de poder anar competint amb els companys, i jo he llegit un més, no, no, que jo guayo, i això. això... va molt bé perquè, sense que els nens se n'adonin, van consumint lectura un llibre darrere l'altre, i, home, això, quan comences el curs, es nota perquè ho bueno, doncs, han fet un salt a la millora de llegir o no han perdut el que es podia perdre durant les vacances. La tercera edició del concurso per lectors ha comptat amb una novetat respecte a les edicions anteriors i és que aquest 2010 s'ha incorporat una nova categoria, la de còmics, que se sumat a les altres tres que es divideixen en funció de l'edat des dels 6 fins als 13 anys. El funcionament d'aquesta nova categoria, segons ha indicat Kerr, ha estat satisfactori d'aquí que hi hagi la voluntat de continuar apostant-hi a les pròximes edicions del concur. Amb el certamen de superlectors s'espera motivar els nens i nenes perquè llegeixin i agafin l'àvic de lectura, sobretot en una franja d'edat on l'interès pels llibres sembla patir una davallada. A més, es vol eliminar la concepció d'obligatorietat de la literatura per convertir-la en una opció de lliure. Aquest dimarts els participants sortiran de dubtes. A partir de les 7 del vespre, a la Biblioteca Camaratau es faran públics els guanyadors. A més, tots els infants rebran un petit obsequi per l'esforç realitzat durant tots aquests mesos.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 el que gol. Almenys és un tema psicològic perquè estàs dominant el partit, dominant-lo contínuament, dominant totes les jugades. El equip contrari no s'acosta a la teva àrea i resulta que la primera jugada que hi arriben és gol. La primera i única en tot el partit i resulta que te la, te la fiquen dintre. O sigui que hem de pensar que s'ha d'estar una mica més atent aquest tema. No podem encaixar aquest tipus de gols i després pues, bueno, anar a contracorrent i intentar veure per tots els mitjans possibles de de com, de com remuntar el partit amb el resultat aconseguit en aquesta sisena jornada de lliga els Tianencs sumen la segona victòria de la temporada i 8 punts a la classificació. Segons caçador, la Joventut ha estat el primer dels rivals de la seva lliga, una dinàmica que es mantindrà en pròxims enfrontaments i que, per tant, ha de permetre al Centre Cultural i Esportiu Tianes calar posicions a la taula i corregir les ensopaguades de l'inici de temporada. Ara ve al pròxim cap de setmana els Tianencs visitant el camp de l'Àguila, un rival que podria resultar bastant incòmoda per la seva actitud reflectiva en el terreny de joc, segons ha indicat Casado. De fet, es tracta d'un vell conegut dels tianencs, al quals ja es van haver d'enfrontar la temporada passada i que més disposa d'un camp de dimensions reduïdes que també podria ser una altra font de complicacions. I no deixem davant de dels esports, perquè el bàsquet tian ha viscut la primera ensopegada de la Lliga aquest cap de setmana. Ha estat contra el Granollers B per un ajustat resultat de 72 a 73 punts. Els tianencs van sortir molt confiats després de no perdre cap partit des de l'inici de temporada i davant d'un rival que no creien imbatible, ja que carregava a les seves esquenes tres derrotes de quatre partits jugats. El Granollers B, però, va deixar aquests resultats en paper mullat demostrant la seva qualitat davant els homes d'Emilio Martínez. Després de la primera derrota dels cianencs en el nou curs esportiu, Martínez ha advertit de la necessitat de conscienciar els jugadors que aquesta és una lliga on les possibilitats de guanyar dels diferents equips estan molt igualades. No és una lliga de que hi ha un part d'aquí molt superior a altres no, no, això està dient que hi ha equis molt forts que estan prenent partits i que no és normal, o que en priori semblava que no era normal i que és una lliga molt igualada i que hem de treballar molt totes les setmanes i que hem molt concentrats sempre perquè no hi ha arribats fàcils totes aquí són difícils i hem d'estar sempre i qualsevol equip que es confia doncs perd i això és el que hem de treballar una mica amb la, el, tema, el tema psicològic de que hem d'estar de sempre, sempre, sempre. El Cianenc són ara tercers en quatre victòries i una derrota. Aquesta última en sua vegada però no ha de deixar petjada en un inici de Lliga per emmarcar. Ara els homes d'Emilio Martínez es troben a només una victòria del conjunt capdavanter del grup primer de segona categoria territorial, l'Argentona B. El pròxim rival del Cianenc serà enllissat amb, amb un balanç idèntic a l'equip local pel que fa les victòries i derrotes, però una posició per sobre del basca Tiana. Segons Martínez, es traga d'un equip molt complicat, ja que ha apostat per un projecte amb el qual vol assolir l'ascens a primera catalana incorporant jugadors de categories superiors. Tot i això aquest passat cap de setmana ha perdut contra el Ripoll, que és sisè a la classificació. Tiana, primera hora. L'entrevista. El Casal d'Avis de Tiana dona el tret de sortida aquest divendres a un conjunt de tallers que volen ajudar a millorar els hàbits relacionats amb el son en el col·lectiu de la gent gran. Es tracta de tres sessions que tindran lloc els dies 22 i 29 d'octubre i el 5 de novembre al mateix local del Casal i que estan impulsades per l'obra social La Caixa. Nosaltres volem conèixer més detalls al respecte i és per aquest motiu que tenim a l'altra banda del telèfon a la coordinadora d'activitats del programa de gent gran de l'obra social La Caixa, Lourdes Peracaula, bon dia. Bon dia, Laia. Doncs primer de tot comencem per quin és l'objectiu d'aquests tallers que acollirà el casal d'Avis de Tiana. Mira, aquests tallers s'emmarquen o s'emmarquen dins del programa eh, del SON, que ja fa temps que, que ha començat per part de Fundació de Caixa. Eh, aquest programa eh, té dues parts, per dir d'una manera. Una part són els cicles de conferències,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 Uh, molt sovint per desconeixement. I aquest era l'objectiu, posar a l'abast de la gent els nous coneixements que hi van haver en relació amb son i els hàbits de la son. I com es materialitzaran aquests tallers? Quins seran els continguts més específics que es tractaran? En realitat, el, el contingut d'aquest taller uh, és més o menys, diguem, és ampliar el tema de les conferències. Per això, um, per dur a terme aquests tallers, el que s'ha fet és editar una sèrie de materials, Uh, com són, allà, són DVDs, CDs, on es van treballant diferents aspectes del tema de la son. Val? Per exemple, a tots els assistents als tallers es lliurà una maleta on a dins uh, hi ha vuit elements diferents. Uns són de presentació general i els altres són ja més específics. Però tots el seu objectiu és això, és anar aprofundint el coneixement sobre el que és la son. Hem de tenir clar que, de fet, la son tal com diu el doctor Estivill, o el dornir, tal com diu el doctor Estivill, és la fàbrica del nostre dia. És a dir, que en funció de la qualitat del son, també tenim la qualitat de la vida durant el dia. I de fet feia referència al doctor Estivill, i si no m'equivoco, precisament per realitzar aquests tallers, per preparar-los, heu rebut el seu assessorament, oi? Sí, el doctor Estivill està com a l'assessor al programa, i era un dels quatre, diguem-ne, o dels tres eh, conferenciants, i també eh, és la persona que està al redafons de contingut de tot el material que s'ha preparat per aquest taller que de fet és un treball o un, un conjunt d'informació bastant innovadora sobretot per la manera de posar-lo a de la gent uh -huh. eh, i s'ha intentat això, que sigui un, un material que sigui, eh, tot i que és amb noves tecnologies que és amb DVD i amb, i amb CDs doncs que estigui a l'abast de la gent gran llavors, per això et dic, l'objectiu del taller és treballar tots aquests materials i aprofundir en el, com és el son de la gent gran, si ha canviat respecte eh, al son que tenim quan som més joves, eh, etc Perquè molts cops es tracta de conèixer, eh, com en tota la vida, eh, des de que naixem fins que ens fem grans, hi ha moltes coses que evolucionen i es van transformant. I senzillament doncs, es tracta això en part de, de trencar un cert estereotips que tenim sobre el son. Per exemple, un estereotip que està molt extès és pensar que si fem mig viades, després dormirem pitjor a la nit, quan en realitat s'està sabent cada cop més que les mig no interfereixen per res en el son de la nit, per exemple. O un altre dels estereotips que també hi ha, Uh, és que o, o tendeix a demanar a la gent gran que se'n vagi a dormir d'hora, no? perquè resulta que de nou s'adormen. Doncs això també s'explica que és normal, que ja es llevem, però que al mig és normal tenir un moment de son, que després de dinar és normal tenir un moment de son i que cap a quarta noia després de també és normal tenir un moment de son. Però que no això la gent gran se n'ha a dormir, perquè si tenim clar, per exemple, que a mesura que ens fan grans en general i sempre en general és normal dormir menys, doncs si una persona se'n va a dormir a les 10 del vestre i es desperta a les 4 de la matinada, va fer tenir ja ha dormit les 6 hores. Mm -hmm. dir, que ja ha dormit el que pot ser normal doncs, amb una persona, no sé, de 70 anys, posem per cas. Llavors és qüestió, és a dir, el que, el que fem en els tallers és ser molt pràctics, és anar analitzant cadascú realment què fem, anar fent tot un dia i veure quins hàbits tenim, què és el que fem, què és el que deixem de fer...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 estar fins i tot més actiu de nit mentre dormim que no pas de dia. I a més, és interessant aquest tema de la son perquè Déu-n'hi-do la dels mites i qüestions que s'han anat formant en torn d'aquest doncs, àmbit i sembla que moltes vegades no n'acabem de treure aigua clara perquè hi ha moltes opinions formates al respecte. Ens n'assenyalaves una que és aquesta de la migdiada si més no curiós, doncs saber que precisament no interfereix en el son nocturn perquè de fet hi ha una opinió molt generalitzada de, de tot el contrari, no? Però a mi m'agradaria preguntar-te també si amb l'edat, no sé si aquests problemes es van relacionats amb la son i amb els hàbits de la son es van incrementant o simplement doncs canvien? A veure, no, no és que els problemes mm, s'incrementin, sinó que et dic la, el nostre ritme de son o la quantitat la que tenim de son varia o Si sigui, a mesura que et fes gran has de dormir menys o necessites en general dormir menys Insisteixo en general perquè cadascú és un món, val? i tant és normal dormir 6 hores com dormir-ne 8. Val? Vull dir que la gent gran que dorm 8 hores, doncs fantàstic i meravellós, però qui en dorm 6 tampoc ha de pensar, clar, és que no puc dormir, alguna cosa em passa, no passa res. No? Diuen que, com que precisament quan es dorm és quan, per exemple, quan es creix, hi ha molts processos que s'activen de nit, per això els nadons han de dormir molt, perquè a la nit hi ha molts processos que s'activen i a mesura que ens anem fent grans, necessitem dormir menys. Sí. Llavors, clar, a mesura, doncs, quan arribes als 65 anys, ja no necessites dormir menys que quan tenies 18. Però això no vol dir que tu dormis malament ni que dormis menys del que necessites. El que passa que també en el taller el que fa és fer tocs d'alertes a símptomes que ens poden estar indicant que realment hi ha un, un punt o alguna cosa en el nostre son. Val? i per exemple que també s'intenta doncs, explicar és que cada cop en tots els hospitals els grans hospitals hi ha unitats del son i que la gent ho sàpiga perquè en cas de necessitar-ho sàpiga on abraçar-se que això és molt important Hi ha molt Val? desconeixement en aquest sentit? Sí, creiem que sí que hi ha molt desconeixement i de fet, a veure, els llocs on ja estem fent el taller realment el taller està tenint molt d'èxit primer perquè és un taller molt participatiu ja et dic, el que es fa és treballar els materials que s'han editat, però de manera activa. Val? És conèixer molt sobre la son i reflexionar sobre el que fem nosaltres habitualment. Val? I sobretot, doncs, gent que pot dir, per exemple, un símptoma que alguna cosa no va bé de nit, és que durant el dia et vagis adormint, sí. per exemple. O l'altra cosa que també es treballa és un toc d'alerta és dir les medicacions. Val? No per tothom li van bé el mateix, Uh, ni tothom s'ho pot prendre sense uh, prescripció mèdica uh -huh. i aquest tema també sabem que a la gent gran hi ha molta gent que dorm uh, prenent-se pastilles i tal, bé, doncs ser conscient una mica de per què ens serveixen les pastilles quan són útils i quan no són útils i sobretot evitar l'automedicació no? allò al meu parent o el meu amic li va bé jo també ho faig uh -huh. no? perquè potser el motiu per no dormir bé poden ser molts de diferents per cada motiu, la solució pot ser diferent. Per això és important adreçar-se a les unitats del son, que són metges especialistes en el tema de la son. Clar, i a més conèixer aquests fenòmens o trastorns de la son, també, precisament en referència a això que comentaves ara mateix de la medicació, doncs ens pot ajudar a ser més racionals, no?, amb els medicaments. Sí, totalment, totalment. I saber, a vegades, per exemple, en el taller, el que es treballa, també són tot, diguem-ne, mètodes per relaxar-te. Si per adormir-te has d'aconseguir que el cos estigui relaxat i que desconecti de tot el dia si estem molt tensos, tenim moltes preocupacions al cap, que això també a vegades passa no? quan ets més gran hi ha més coses que vas pensant no? que, vas que vas barrinant i això no et deixa desconnectar mm -hmm. llavors, per exemple, en el taller doncs, també hi ha el material, hi ha un un CD de, de músiques de, bueno, és un procés de relaxació que també es donen els assistents al taller i que serveix una mica per això per quan te'n vas a dormir saber-te relaxar i permetre que el cos desconnecti del dia i pugui entrenar el procés de la son pugui activar aquest procés de la son per cada persona pot ser diferent eh? també els processos a veure, una conversa agradable relaxada. també és una manera de, de relaxar-se o mirar una pel·lícula que no sigui violenta, que no sigui agressiva. Per això dic que pen, nosaltres anem al taller, es treballen diferents alternatives, es presenten i sobretot també es basa molt en l'experiència de cadascú. No? Uh, el que diu una persona o l'altra enriqueix el grup uh -huh. i per això està tenint molt bona acollida al taller. No? Però és, també hi ha un CD, que, un CD interactiu que es diu Que ens sabem del son, que està articulat com un joc però que són 100 preguntes al voltant del tema de la son. I, i això la gent pot fer es pot jugar amb diferents persones s'articula com un joc interactiu llavors hi poden jugar diferents persones i a través d'aquestes preguntes i respostes tu vas aprenent coses de la son és a dir que és una manera molt didàctica d'aprendre doncs, moltíssimes coses i aspectes que sembla que en aquest àmbit de la son encara ens queda molt per aprendre encara ens queda molt per aprendre sí. els veges ho estan diem-me cada cop estan avançant més i la població de mica en mica no, no he entrat en aquest món fins ara bastant bastant desconegut. Sens dubte el descans és un dels grans aspectes a tenir en compte, sobretot per la seva incidència, en aconseguir una millor qualitat de vida i precisament doncs, en aquest sentit el casal d'avis de Tiana doncs donarà el tret de sortir d'aquest divendres aquests tres tallers sobre la son relacionats amb aquests hàbits i amb aquests problemes que té el col·lectiu de la gent gran i precisament tindran lloc el 22, el 29 d'octubre i també el 5 de novembre. Nosaltres hem volgut parlar amb Lourdes Pere Caula, que és la coordinadora d'activitats del programa de gent gran de l'obra associant la Caixa, que és precisament l'entitat que impulsa aquests tallers. Moltes gràcies, Lourdes, per atendre'ns. A vosaltres, Laia, per combinar nos i espero que el taller realment eh, sigui un èxit a Tiana i que agradi la gent i, sobretot, que sigui útil. Esperem que sí. Moltes gràcies, Lourdes. Bon dia. A tu, Laia. Bon dia. L'entrevista